Agonie și extaz pista. și Dacă mi este îngăduită îndrăzneala, de ce Bolonia e supranumită Grăsana? Pentru că ne dăm în vând după mâncare și suntem vestiți, încă de pe vremea lui Petrarca, pentru desfătările trupești. Mărturisim singur că suntem un oraș al simțurilor. Oare asta să fie pricina? Adică, atunci când toate dorințele sunt satisfăcute... Nu mai simțim nevoie de artă? Totuși și Florența e bogată și trăiește bine. Medicii, strozi, câteva familii, dar toscanii sunt slăbănogi de felul lor și mănâncă puțin. Pentru noi risipa nu e o plăcere. Nu mi-amintesc ca vreodată să fi fost poftite la masă în casa noastră vreo altă familie, dar nici noi la prieteni. Nu țin minte ca vreun bon a roti să fii oferit sau să fi primit vreun dar. Ne place să câștigăm bani, dar nu să-i cheltuim. Iar noi, bolonezii, să cotim că banii sunt făcuți pentru a fi cheltuiți. Tot geniul nostru s-a îndreptat spre rafinarea plăcerilor. Știei că am creat un amore boloneze? Că femeile noastre nu vor să se mai îmbrace după moda italienească, ci doar după cea franceză? că trebuie să folosească mai multe materiale felurite într-o singură rochie? Știei că ținem ascunsă rețeta cârnaților, specialitatea noastră, de parcă ar fi un secret de stat? La masa de prânz se aflau chiar 40 de meseni, frații și nepoții lui Aldovrandi, profesori de la Universitatea din Bolonia, familii conducătoare din Ferrara și Ravena în trecere prin Bolonia, în alți prelați, membri ai conducerii celor 16 din Bolonia. Aldovrandi era o gazdă fermecătoare, dar, spre deosebire de Lorenzo, el nu făcea nicio sforțare de a întreține o discuție generală, de a încheia afaceri ori de a urmări vreun alt scop, în afară de savurarea peștelui, cârnaților, cărnurilor și vinurilor delicioase, snoavelor și ambianței prietenești. După ripozo, Aldovrandi îl invită pe Michelangelo să vadă orașul. Trecură pe sub arcadele unde prăvăliile expuneau cele mai atrăgătoare delicatese ale Italiei. Prânzeturi fine, pâinea cea mai albă, cele mai rare vinuri. Șirurile de macelării din Borgo Galliera expuneau mai multă carne decât văzuse Michelangelo într-un an la Florența. Apoi vechea piață de pește cu băgăția apelor din jurul Ferrarei, morun, languste, chefal. Sutele de prăvălii cu vânat vindeau roadele vânătorii din ajun, căprioare, prepelițe, iepuri, fazani, de asemenea în fiecare cartier al orașului, cunoscutul salame al lor, vestit în lumea întreagă. Peste tot, Michelangelo trecea pe lângă studenți de la universitate, care studiau prin micile cafenele de sub de culoare portocalie, jucând zaruri și cărți pe paginile deschise ale caietelor de notițe. Un lucru văd că lipsește, meser Aldovrandi. N-am văzut nici urmă de sculptură în piatră, pentru că n-avem cariere de piatră, simplu, dar am adus întotdeauna pe cei mai buni sculptori în marmură care s-au învoi să vină. Nicola Pizano... Andrea de la Fiezole, de lângă Florența, de la Quercia, din Siena, de la Arca, din Bari. Sculptura noastră locală e din Terracota. Michelangelo nu se arătă entuziasmat înainte de a ajunge la Santa Maria de la Vita, unde Aldovrandi îi arătă plângerea lui Hristos de, de l'Arca. La Acest grup mare din teracota era dramatic și adânc tulburător, căci de larca la își prinsese personajele exprimind din plin agonia și tânguirea. Câteva clipe mai târziu dădură peste un tânăr care lucra busturi din terra cota, spre a fi așezate deasupra capitelurilor Palatului Amorinii din Via Santo Stefano. Era solid clădit, cu umeri și bicepș uriaș, dar cu un cap în formă de ou mai îngust în crește decât la bază. Pielea lui bronzată avea aceeași culoare portocalie ca și cărămida boloneză. Aldo Vrandi îi spuse pe nume, "Vincenzo". Acesta e prietenul meu Bonarotti," spuse el, cel mai bun sculptor tânăr din Florența." A, atunci e foarte nimerit să ne întâlnim," răspunse Vincenzo, căci și eu sunt cel mai bun sculptor tânăr din Bolonia. Sunt urmașului de Larca." La eu sunt cel care urmează să termine mormântul cel mare al lui Pizano în San Domenico. Ai primit comanda? întreba Aldovrandi Tăios. Nu încă, Excelență, dar trebuie să mi se dea mie. La urma urmei sunt bolonez, sunt sculptor. Ce poate fi mai firesc? Se întoarse spre Michelangelo. Dacă ai nevoie de însoțitor în Bolonia, îți arăt eu totul. Când își continua drumul, Aldovrandi zise. Urmașului de Larca, nici mai mult, nici mai puțin. E urmașul bunicului și al tatălui său, care sunt cei mai buni modelatori de cărămizi din Bolonia. Să rămână la meseria lui. Se îndreptară spre biserica San Domenico, construită în 1218 de călugării dominicani. Interiorul avea trei nave, mai împodobite decât majoritatea bisericilor florentine, în care se afla un sarcofag al Sfântului Domenico, făcut de Nicola Pizano. Spre el îl conduse Aldovrandi. Îi atrase atenția asupra sculpturilor în marmură care fusese răîncepute în 1267, apoi lucrarea fusese continuată de Nicolo de Larca. De Larca a murit acum opt luni. Au mai rămas trei siluete de sculptat, un înger aici, în dreapta, Sfântul Petronius, ținând macheta orașului Bolonia, și Sfântul Proculus. Sunt sculpturile pe care spunea Vincenzo, că o să le facă el. Michelangelo se uită lung la Aldovrandi. Acesta nu mai adăugă nimic. Îl conduse doar afară din biserică și apoi spre piața Maggiore, ca să vadă opera lui Jacopo de la Corcia, de deasupra intrării principale a bisericii San Petronio. Rămase în urmă, lăsându-l pe Michelangelo să meargă singur înainte. Michelangelo rămase înlemnit, cu respirația tăiată de uimire și încântare. Aldovrandi se apropie. Știai că de la Coercia a luat parte la concursul pentru ușile de bronz ale Baptisteriului din Florența? În 1400? Ghiberti l-a întrecut. Aceste cinci scene de amândouă părțile coloanelor de susținere laterale și cele cinci de deasupra sunt un răspuns la insuccesul lui. Aici, la Bolonia, noi credem că sunt tot atât de frumoase ca ale lui Ghiberti. Michelangelo ședea în fața panourilor de piatră, clătinând lui din cap. Aceasta era poate cea mai valoroasă sculptură pe care o văzuse vreodată. Poate tot atât de frumoase... Poate mai frumoase, oricum deosebite," răspunse el. De la Quercia e și el un inovator ca și Ghiberti. Priviți ce pline de viață sunt siluetele lui, cum pulsează de forță interioară. Ridicând și coborând brațele, arăta când spre unul, când spre altul dintre panouri și striga. Scultura aceea înfățișând pe Dumnezeu. Cea cu Adam și Eva, Cain și Abel... Noie, amețit de băutură, izgonirea din paradis. Priviți ce forță și adâncime de concepție. Sunt buimăcit. se întoarse spre prietenul său și adăugă. Signor Aldovrandi, acesta e genul de siluete pe care am visat să le sculptez. Capitolul 11 La Bolonia își mai descoperi încă o pasiune. Una de care nici nu visase Îl însoțea pe Aldovrandi peste tot La palatele fraților săi, la prânzuri în familie La supeuri intime, la prieteni Bolonezilor, oameni ospitalieri din fire Le plăcea să primească La o cină dată în vila sa dintre coline De către Marco Aldovrandi Nepotul gazdei sale O cunoscu pe Clarissa Safi Care făcea oficiile de gazdă nu erau alte femei de față, doar prietenii lui Marco. Era zveltă, cu părauriu, tras mult înapoi de pe frunte, după moda zilei. O siluetă suplă, mlădioasă, cu o senzualitate delicată în mișcări. Cel mai neînsemnat ritm al brațului, al umărului sau al piciorului, era tot atât de unduios ca și muzica și la fel de încântător. Părea să fie una dintre acele ființe rare, la care până și simpla respirație E făcută pentru dragoste Schițându-i silueta în minte Michelangelo descoperi În ea desăvârșirea O dulceață a gesturilor A vocii, a mișcării A felului de a fi Admirând frumusețea gâtului A umerilor și a bustului Se gândi fără voie la pasiunea lui Boticelii pentru perfecțiunea Nudului de femeie Nu pentru a iubi, ci pentru a picta Clarissa. Avea mult din frumusețea aurie a Simonetei, însă fără trista nevinovăție pe care i-o atribuise Boticeli. Nu se asemăna cu nicio femeie din câte văzuse vreodată. O admira nu numai cu ochii, ci parcă prin toți porii, cu tot trupul lui. Simpla ei prezență în salonul lui Marco înainte de a face vreo mișcare sau de a rosti vreun cuvânt, îi făcu sângele să alerge mai iute, îi ridică fără voie umeri în sus... Îi răscoli simțurile însuflețite de o nouă viață Dacă Clarisa ar fi trecut prin fața treptelor domului, Jacopo ar fi strigat Ce bună ei de trântit l-a așternut Dar Michelangelo își dădea seama că era mai mult decât atât Ea însă-și dragostea în întruchiparea ei feminină desăvârșită Zâmbetul de bun venit pe care l adresă Clarisa era învăluitor ca o îmbrățișare se vedea că îi plăceau toți bărbații, că aveau o atracție firească față de ei. Mișcările ei erau de o grație cuceritoare, o adevărată încântare pentru simțurile lui. Cosițele lungi de păr auriu strălucitor păreau împletite din razele soarelui fierbinte al Italiei și încălzeau la fel ca soarele chiar în acea cameră răcoroasă. Deși simțea în urechi un bubuit la un tric? Michelangelo auzea și muzica dulce, ușor insinuantă a vocii ei, care îl zdruncina până în străfundurile conștiinței. Era de trei ani amanta lui Marco, de când acesta o descoperise întâmplător măturând în dugheana de cârpaci a tatălui ei. Fiind cel din care îi prețuise frumusețea, o instalase într-o vilă retrasă, o învățase să poarte rochii și bijuterii scumpe, și i adusese un profesor particular ca să învețe să citească și să scrie. După cină, în timp ce vechii prieteni erau adânciți într-o discuție despre politică, Michelangelo și Clarisa se treziră singuri într-o mică odaie de muzică mobilată în stil franțuzesc. În ciuda deselor lui afirmații că formele feminine nu-l interesează cât de puțin, că nu găsește ceva vrednic de Acum nu-și mai putea lua ochii de la corsajul clarisei, prins într-o plasă fină de fir de aur, o adevărată minune chinuitoare ce dădea impresia că îi dezvăluie sânii, deși de fapt îi ținea ascunși. Cu cât se uita mai bine, cu atât vedea mai puțin, căci se afla în fața unei capodopere a artei croitoriei, născocită anume spre a tulbura și a intriga, fără să dezvăluie însă nimic, lăsând abia să se bănuiască cei doi porumbei albi cuibăriți. Clarisa era înveselită de sfiala lui. Ești artist? Bona, rotii!" Era greu să-i întâlnești privirea, deoarece își rotea ochii ei alunecoși când ascunzând, când dezvăluind taine. Sunt sculptor!" Ai putea să mă sculptezi în marmură?" Ești gata-ascultată!" scăpă el fără voie, fără cusur. O ușoară îmbujorare coloră pomeții rotunjiți ai obrajilor ei delicați, albi ca laptele. Râsăram amândoi, doi, aplecându-se puțin unul spre altul. Marco o educase bine. Vorbea îngrijit, corect. Instinctiv, Michelangelo își seama că între ei se și crease o intimitate. Am să te mai văd?" o întrebă. Dacă signor Aldovrandi te mai aduce pe aici?" Altfel nu?" Buzele i se dezlipiră într-un zâmbet Vrei să ne vedem ca să-ți pozezi? Nu, uh, da, nu știu Nici nu știu măcar ce spun Dar mi-te ce vreau să spun Clarisa râsă din toată inima Mișcările ei făceau plasa de la piept să se întindă Din nou, Michelangelo se trezi urmărind formele ei minunate Desenându-se sub corsajul de aur Își spuse E o nebunie ce se petrece oare cu mine? Prietenul său Aldovrandi fu cel care îi zări în ochi dorința arzătoare, vădită. Îl bătut are pe umăr și strigă. Bravo, Michelangelo! Ai prea mult bun simț ca să te lași prins în discuția noastră de politică. Acum o să facem puțină muzică. Știei că suntem unul dintre marile centre muzicale ale Europei? În drumul lor spre casă, în timp ce călăreau alături pe străzile portocalii adormite, Aldovrandi întrebă Te-a scos din minți, Clarisa?" Michelangelo înțelese că putea să fie sincer și răspunse Îmi face carnea să mi se -nfiore. Vreau să zic carnea dinăuntrul cărnii." Frumusețile noastre din Bolonia se pricep la asta. Ca să te mai recoresc puțin, spunem. Pot să ghicești cam cât costă Clarisa? Îmi dau seama că veșmintele și bijuteriile ei costă o avere. Și n-ai văzut încă nimic? Mai are și o mândrețe de palat cu servitori, un grajd cu trăsuri? Ajunge, strigă Michelangelo cu un zâmbet amar. Dar n-am văzut niciodată o asemenea femeie. Dacă ar fi să o sculptez vreodată pe Venus, să nu o faci. Nepotul meu are cea mai iute fire și spadă din Bolonia. În noaptea aceea se zvârcoli în fierbântat. Când se trezi, întorcându-se și răsucindu-se, în sforțarea de a-și îngropa fața între sânii ei, își dădu seama ce se petrece cu el. Dar nu era în stare să se stăpânească, să nu se mai vâre în pernele moi calde, așa cum nu fusese în stare să-și oprească ochii de a scormoni sub plasa de aur. A doua zi, trecu pe lângă ea pe via draperie, strada stofelor și apostavurilor. O însoțea o femeie mai în vârstă. Purta o cunună de flori în păr și se mișca și pe stradă cu același farmec firesc, sub rochia de mătase cu cingătoarea de aur încrustată cu pietre prețioase, cu mantia de lână pe umeri. Înclină ușor capul zâmbind, și trecu mai departe, lăsându-l acolo, înfipt în caldarâmul de cărămidă. În noaptea aceea, neputând din nou să închidă ochii, coborând biblioteca lui Aldovrandi, aprinse o lampă, luă pana gaz de sale și, după multe încercări neizbutite, scrise Râd florile ghirlandei trecute. Râd florile ghirlandei trecute în părul auriu și în cununându își despletesc vioi spre frunte rândul, ca fiecare prima s -o sărute. Ce fericite se rochiile mute, ce toată ziua pieptul ei strângându-l, se tot întind spre grumaz cu gândul să-l mângâie cu una din trecute. Dar cea mai fericită dintre toate e panglica în înțesată, ce ține sânii, reliefuri scoate. Parcă ar șopti centura ei curată, eu, mijlocul de apururi, îl voi strânge. Ah, brațul, brațul meu ce ar mai frânge! Își dădu seama că nu era tocmai genul de sonet pentru care benivieni își pierduse ore în șir ca să-l instruiască. Totuși, faptul că așternuse versurile pe hârtie îl răcorise, după vorba lui Aldovrandi. Se întoarse în dormitor și a dormi. Peste câteva duminici, Aldovrandi îl invită să-și petreacă seara în vila Clarisei, unde un grup din intimii lui Marco se adunau pentru jocul lor preferat, tarocino di Bologna, care se juca cu 60 de cărți de dimensiuni mai mari decât cele obișnuite. Michelangelo nu cunoștea deloc astfel de jocuri de noroc și nici nu avea bani să joace. După ce Clarisa se îngrijise ca prietenii lui Marco să fie serviți cu mâncare și băutură, se așeză cu Michelangelo într-un salon alăturat în fața unui cămin cu o frumoasă friză din Terracota, unde trosnea un foc de butuci. Îi observa fața în lumina focului, trăsăturile atât de delicate și totuși cu atâta pasiune conținută. E plăcut să am pe cineva de vârsta mea cu care să pot sta de vorbă," mărturisi Clarisa. Toți prietenii lui Marco sunt mai în vârstă." N-ai prieteni tineri?" Nu mai am." Dar sunt fericită Nu e ciudat, bonarotica O fată crescută în cea mai neagră mizerie Poate totuși să se obișnuiască Atât de firesc cu tot luxul ăsta? Nu știu, Madonna Ești atât de departe de lumea mea Și care este această lume? Adică, mai e ceva în afară de sculptură? Da, poezia Michelangelo zâmbi palid După două nopți de nesomn Am izbutit să-ți scriu un sonet ai scris un sonet pentru mine?" Era uimită. Nu mi s-a mai întâmplat. Pot să-l aud și eu?" Michelangelo Roșii Cred că nu, dar am să-ți-l aduc odată. Să-l citești când vei fi singură." Dar de ce te simți stânjenit? E plăcut să fii dorită." Îl primesc ca pe un compliment." Michelangelo plecă ochii. Cum putea să-i mărturisească nepriceperea lui în acest joc?" ca și cum ar fi fost vorba de Tarokino. Cum putea să-i spună focul la focul lăuntric, cel mistuia? Își ridică pe neașteptate privirea și îi găsiu ochii întreptați asupra lui. Îi citise simță mintele. Își puse mâna lui, cercetându-i fața strivită. Vraja se rupse. Ce ți-a căzut pe nas, Michelangelo?" O șuncă. Din cârligul macelarului? Ai uitat să-ți ferești capul?" Da." așa cum oamenii de la poalele Vezuviului au uitat să fugă din calea lavei. Ea a acoperit înainte de a-și da seama că vine peste ei. Ai fost îndrăgostit vreodată? Într-un fel. Întotdeauna e într-un fel. Dragostea nu e niciodată de plină? Nu, după câte știu. Ori pentru socoteli politice ca bunăoară căsătoria violantei Bentivolio cu... Pandolfo, malatesta din Rimini, în care prietenul dumitale al Dovrandii s-a aflat în fruntea anuntașilor, ori ca să toarne la copii și să frece podelele ca la contadini, ori de dragul perlelor și palatelor, ca în cazul meu. Dar ce simțim noi unul pentru altul? Cum e? Trupul ei fremătă sub rochie, stârnind un foș al mătăsii. Piciorul ei frumos se lipi ușor de pulpa lui. Michelangelo simți răsturnându-se totul înăuntrul său. Suntem tinere amândoi. De ce nu ne-am dori unul pe altul? Din nou pierdu noaptea. Trupul înfierbântat nu se mai mulțumea aș cuibări fața între sânii ei. Acum zvâgnea ca să pătrundă cu totul. Continua să audă iarăși și iarăși vorbele ei în întunericul odăi, în timp ce fierbea de o dorință ascuțită de neîndurat." De ce nu ne-am dori unul pe altul? Se ridică și coborând biblioteca lui Aldovrandi, începu să scrie frânturi, propoziții, versuri, așa cum îi veneau în minte de-a Valma. Cu alții blând, cu mine crud ca zbirii, sunt păcătosul vierme care-și lasă murind pe o mână firul de mătasă, trăind în fine clipa fericirii. Signore, este poate voia firii să te înfășori cu țărna ce mă apasă, prin moarte altul sufletul să-mi ca șarpele în momentul năpârlirii. Atunci, din rămășițele de brută, o, de ar face pielea mea hirsută o mantie pe pieptul tău să cadă. Cu tine aș fi în noapte și în amiază, ca la pilaștri pietrele de bază, îmbrățișând picioare de zăpadă. Sărbătorile Crăciunului, cu simbolicul buștean al urărilor de bine arzând în căminul din salon, cu copiii sărmani din oraș cântând colin de pe afară ca să primească daruri, cu signora Aldovrandi, prezidând participarea odată pe an a servitorilor la jocul de tragere a norocului dintr-un sac, îi aduse lui Michelangelo mântuirea din vălmășagul simțămintelor lui. După ce servitorii au închinat paharele și au plecat, iar familia Aldovrandi, vreo 30 la număr, și-au tras darurile din sac, Aldo Vrandi se întoarse spre Michelangelo. Acum e rândul dumitale să-ți încerci norocul. Băgă mâna în sacul din cânepă. Mai rămăsese un pachet. După zâmbetele largi din jurul lui, era limpede că toți știau de gluma ce avea să urmeze. Trase pachetul afară și scoase la iveală o copie în a a mormântului Sfântului Domenico. În cele trei locuri goale de unde lipseau îngerul Sfântul Petroniu și Sfântul Proculus, se aflau caricaturi de dimensiuni mari, înfățișându chiar pe el, cu nasul fermat și toate celelalte Am... am primit comanda? Aldovrandi îi zâmbi fericit Consiliul ți-a acordat o săptămâna trecută Când oaspeții plecară, Aldovrandi și Michelangelo se duseră în bibliotecă Aldovrandi îi spuse că va trimite la Carara după marmură, când vor fi gata schițele și vor fi hotărâte dimensiunile. Michelangelo era încredințat că gazda lui nu-i obținuse doar comanda care îi va aduce 30 de ducați de aur, dar va plăti și marmura și căratul peste Apenin cu căruța cu boi. Inima îi era prea plină și nu știa cum să-i mulțumească. Deschise tulburat o carte a lui Dante și o frunzării lu o pană și schiță la iuțeală în partea de sus a paginii, pe margine și jos, scene din Florența. Domul și Baptisteriul, Palazzo de la Signoria și Ponte Vecchio peste Arno, Florența de piatră cuprinsă între zidurile ei. Cu îngăduința voastră am să ilustrez în fiecare zi câte o pagină din Dante. Aldo Vrandi stătea în picioare cercetând peste umărul lui desenele schițate în peniță se duse împreună cu Aldovrandi la atelierul lui de la Arca, din spatele bisericii San Petronio. Era o parte dintr-o curte îngrădită, ce dădea spre încăperea bisericii unde se țineau veșmintele preoțești, acoperită în parte de un portic, cu intrândurile de lucru pentru echipa de întreținere, asemănătoare celor din curtea domului, dar ceva mai mic decât cel în care îl sculptase pe Hercule. Atelierul rămăsese neatins de la moartea neașteptată a lui Delarca, cu vreo zece luni în urmă. Pe masa de lucru se mai aflau dălțile, ciocanele, niște modele din ceară și argilă uscată, miniaturi, mape cu desene pentru ultimele siluete ale mormântului, sfărâmături de cărbune, imaginea unei munci ce fusese curmată pe neașteptate. Era un frig pătrunzător de ianuarie, Obișnuit provinciei Emilia, dar două căldări mari cu jăratec aduceau oarecare căldură în șopronul cu peretele din față lipsă. După două luni, în care făcuse copii prin bisericile din Bolonia și desenase după de la Quercia, ar ardea de nerăbdare să se întoarcă la lucru, să modeleze primele forme în lut, să aprinde foalele și să-și facă unelte, să ridice marmura pe butuci de lemn, și să treacă la anevoioasa cioplire a colțurilor spre a începe apoi să dezvăluie siluetele desprinse de jur în prejur. Se împlinea o jumătate de an de când îl terminase pe Hercule. Lucra doar de câteva zile, ghemuit peste planșeta de desen cu o bonetă de lână groasă trasă până peste urechi, când, deodată, o formă masivă a amenințătoare în fața lui. Ridică privirea și-l văzu pe Vincenzo. Sculptorul de teracotă. Fața îi era învinețită de frig, ochii fulgerători Bona, roti, ai luat lucrarea pe care o așteptam eu Michelangelo rămase tăcut o clipă, apoi murmură Îmi pare rău Nu, nu-ți pare rău, ești un străin, eu sunt bolonez Ei pâinea de la gura noastră, sculptorii orașului Împăciuitor, Michelangelo răspunse Înțeleg, și eu am pierdut o comandă de sculptură la Santo Spirito anul trecut din pricina unor argintari. E bine că înțelegi. Du-te la Consiliu, spune-le că te-ai hotărât să nu primești. Atunci o să-mi dea mie comanda. Dar, Vincenzo, dacă nu ți-au încredințat-o de când a murit de larca? Vincenzo, îi opri vorba cu o mișcare largă a brațelor sale puternice de cărămidar. Ai furat comanda datorită influenței lui Aldo Vrandi. Aici nimeni nu știe măcar că scultezi." Michelangelo îl înțelegea pe tânărul voini care stătea plin de necaz în fața lui. Am să vorbesc cu meser Aldo Vrandi. Ar fi mai bine, altfel te voi face să-ți pară rău că ai venit la Bolonia."